Legenda Mării Negre. Scenariu radiofonic de Alexandru Mitru. Se povestește că a fost o vreme când Marea Neagră nu era nici atât de serată, nici atât de furtunoasă. Aceasta deoarece pe atunci ea ar fi fost închisă Și despărțită de celelalte mări printr-un prag drept și înalt Încât semăna cu un lac Iar în adâncul ei domnea un împărat bătrân Ca însăși vremea și poate mai bătrân Era atât de bătrân că nu mai viețuia din neamul lui Decât o străne poată, Heraclea Și fata era atât de frumoasă Încât cel care o vedea numai odată era pe veci robit. Basei scase și de certuri și războaie din pricina ei. Dar cel care o cerea cu cea mai mare îndârjire pe Heraclea de nevastă era Tauctis, un balaur cu pielea verde ca smaragdul și cu trei capete, trei inimi și nouă gheare veninoase. Acesta era Fiul vrăjitoarei Egeia. El luase în stăpânire cu sila toate celelalte mări ale lumii. Acum voia și Marea Neagră și odată cu ea pe Heracleia. Mm, Spuneți că Heracleia nu vrea să se mărite cu mine? Cu mine! Care sunt adevăratul și singurul stăpân al mărilor! Ești îndrăgostită, fiul meu... Iar porunca inimii nu poți s-o înfrângi Îndră și de, cine? de un pescar pe nume Gheorghe Este cel mai chipe și mai îndrăzneț plăcău Din cât se află pe toată coasta mării S-o fi văzut pescarul pe fată vreodată, noaptea Când aduna în lumina unei facle scoici din mare S-o fi văzut pe țărm când ea se strecura să vadă Ce se petrece în colibile sărmanii de pescar Să fi fost noaptea, Ziua? Destul că fata l-a văzut pe Gheorghe și el, pe ea s au îndrăgit Îndrăgostită de un pescar <laughs> Nu, no, nu cred Cu toate acestea, e așa cum te încredințăm Se întâlnește cu el în toate nopțile Pe niște stânci în largul mării Nu, nu este cu putință Nu, nu nu, împăratul, străbunicul fetei cum privește această dragoste? Împăratul din slăbiciune pentru fată îngăduie El se preface că nu știe, însă știe Ba unii povestesc că e și lui pe plac, făgău. De nu ne crezi, ascultă singur și privește-i prin oglinda fermecată pe care o ai E tocmai ceasul când cei doi obișnuiesc să se întâlnească dați mi oglinda! Iată! Bunicul meu a să nu mă mai întâlnesc cu tine, măcar o vreme. Dragostea noastră, Caraclina, este curată ca lacrima și ca roua în deșteptarea dimineței. este așa cum trebuie să fie. Fierbinte, flacără. Dar limpede, ca cerul gel albastru și senin din miezul verii. Uite, ți-am adus flor. le a adunat aseară de pe țară? s Ți-am împletit și pentru a târna în jurul grumazului și brâie ca să ți le prins pe mijlocul tău înduios. Mișlocul meu, de care tu spui că seamănă cu algele care se clatină așa de blând în apă. Da, Heraclea. Dar de ce te-ai întristat așa, totodată? Mă tem să-ți spun, dar trebuie. Daugtis m-a cerut de soață. Cum? Și împăratul ce răspuns i-a I-a luat la goană pe primiș. Și cine fost oopețitorii? Niște șerbi neînchipui de luni și groși cât șapte buti la un Cu Cutezător și dârzi împăratul. O, bunicuțul meu, cât îl știi de bătrân, nu se teme de nimeni. Iar șerpii? Șerpii au plecat. Mânioși peste măsură, au făcut calea antoasă, S-au căzărat pe pragul ce desparte marea noastră de cinele alte mări, au trecut dincolo, s-au scufundat din nou în apă și au pierit spre E ai fătul meu Da, m-am încredințat Și ce ai de gând? Am să pornesc îndată război Îl voi zdrobi împăratul cel bătrân Pe Heraclea voi Silio să-mi devină soață Iar pe nevrednicul pescar îl voi opune în chinuri Uiți însă lucrul cel mai însemnat Ce? Ce anume? Că nu poți vieții decât în apă Și? Așa este Tauctis acesta ai beteșugul tău Tu nu poți trăi decât în apă Și deci nu poți trece pragul Ar fi un mijloc însă Care? Care? Să spari pragul care desparte marea stăpânită de străbunicul Heraclei Și să treci Aha. dincolo, pe drum de apă Aha, Așa am să fac, așa am să fac Să sune trângicele! De mine, să se adune Și să se pregătească de război Numai că în vremea asta Nici pe tărâmul bătrânului împărat Nu ședea nimeni cu mâinile însă De cum s-a auzit că Tauctis se pregătește de război Toate vietățile mării au început să se strângă Dinaintea palatului împărătesc Fata în schimb Urma să fie dusă într-o cetate clădită pe uscat Într-un loc foarte înalt Unde n-ar fi putut ajunge Tauctis Seara, înainte de plecare Heraclea s-a întâlnit cu dragul ei Pentru a-și lua rămas bun Să știi că-ți voi rămâne credincioasă Până la moarte Nu vorbi despre moarte Curând o să ne revedem Când s-a întors bătrânul împărat De la cetatea unde o dusese pe copilă Pescarul i-a ieșit în cale și l-a rugat Măria ta, primește-mă împărătească Te știu, voinic Și nu mi-ar fi rușine cu tine, plăcăule Deși toată nenorocirea Numai din dragostea pe care ți-o poartă Heraclea Ni se trage Tu însă ești ființă pământeană și n-ai să poți lupta în apă Măria ta, din inimă te rog Nu, nu, flăcăule Mai bine du-te de necazuri și Noi lombirui și singur Pe Tauctis Măria ta A plecat Ce să-i faci? O să mă luptiu eu cu Dihania și fără voia ta, bunicule Mă iartă Am să-mi iau barca și voi porni spre trecătoare spre miezul ziua, să ies în cale lui Tauctis ce să fie asta? Tot cerul a început să se negoreze, Iar acolo în fața bărcii zărâs ceva cu greu Parcă sunt doi ochi verzui și veninoși Sub ei s-a arătat o gură cu din stăioș O limba scuțită ca de șarpe Vino cu mine, flăcăule Te voi călăuzi să nu te rădăcești prin întunei Aici nu poate fi lucru purat Cine ești? Iazmă! Ia stai să-ți dau eu una zdravănă cu vâsla! Văd că nu știi de glumă, pescarule Dar tu cine mai ești? Sunt Duhul Mărilor, Nahado Nahado? Ocrotitorul pescarilor? Chiar tu ești? <laughs> Chiar eu <laughs> Bine ai făcut, flăcăule, că ai lovit-o cu vâsla pe Egea Egea? Vrăjitoarea? Ea era? Te mai îndoiești? Voia să-ți ducă barca pe cărări pierdute Bunule Nahado, dacă tot ai venit, ajută-mă până la capăt Cum te voi mângâia pe umeri și pe frunte, vei dobândi putere uriașă Vâsla va fi în palma ta ca fulgul și barca va zbura ca pescarul peste valuri N-am să uit asta niciodată, Nahado Ascultă-mă, când vei ajunge la marginea de miază zia mării ai să zărești în dreapta și în stânga pragului doi munți de sare. Tu, cu puterea care-ai dobândit-o, vei zbuti să-ți din acești munți bucăți de sare mai mari chiar decât casele pescarilor, ca pe niște grăunțe de nisip. Cu ele vei fi în stare să-i zdrobești pe șerpi. Și celelalte dihăni ale lui Tauchtis. Așa voi face bun Renajaro. Iar eu, în vremea asta, îi voi vesti pe toți pescarii unde te găsești să-ți vină în ajutor. Mă miste amarnic nerăbdarea de a porni. Pornește, dar și luptă neînfricat. Atunci, soseau din asfințit Tauctis și cu oastea lui. Veneau, cum spune cântecul străbun, ca o negurare, ca un fricoșare, cu cozile greu lovind și din boturi spumegând. În fruntea tuturor venea însuși balaurul cel verde, ca smaragdul, care urla și spumega și bătea apa cu coada. Iar la sfârșitul oastei venea Egeia, vrjitoarea cu jumătate de om și jumătate de fiară. Dar tot atunci sosea și împăratul cel bătrân, cu oastea lui alcătuită din viețuitoare ale mării, cu surițe și coifuri gătite ca de bătălie, de neaute pe apă și pe scali. George se cățără pe vârful munților de sare și-i prăvăli cu bubuit năpraznic în calea oșterii Tauctis. Întregă spre soții săi. Pestările! Luați-vă în cuțitele și săriți șerclă în spate, așa, cam pe grumaz, unde nu pot hănile să se sucească lesne. Loviți fără recrutare. În vreme se luptă șerpii cu pescarii, ridică bulgari, din cei doi munci de sari și zvârlei peste prag în Marea Neagră. După aceea sfărâmă și pragul cu diarele și dinți. Așa mă face, după învățul tău! De atâta sarei, cât aruncase balaurul, s-a făcut apa mării negre sărată opul. De răsuflarea fiarei clocoteau apa, se topeau sarea și pământul și ardea cerul. Ardeau până și norii cei strădezii cu pară și purtau vâlvătaia prin văzduhuri. A trezut prabul! Balauru s-a năpustit, o cu vântarea. George se află în fruntea bărților pe scărești. Îl văd, îl văd! Mă spre el. O mare! Ați vârlă asupra bărților, șuflarea ta înfiervântată! Ia-va! Ia-va mori! Nu! Rândul nici nu -i că -i în zăgăzie, care... -i de tine. Prezentul e că magazul i aparat. Tot e un aghadam de cărți e ca. pe pescari în fundul mării, la el. Sufla, s-au prăvăluit ne-am gândit. Mai ai și refia la comparatul. Urgeră prin ape, către știre semnalul de începerea luptei. Străs stră bunicul Heracleiei a făcut și el să Trâmbițe de aram au sunat chemând la bătălie toate dietățile. Călare pe un pește mare, cu paloșul în dreapta și cu de aur în stânga, împăratul se avânta în luptă ca un lăcău. Era când sus deasupra balurilor, când jos pe fundul mării, cu barba colie fluturând și se lupta neobosit cu dihania. E, voi șerpilor, nu vedeți că toate pietășile din mare sau au repezit Săriți! Săriți în ajutorul Oste A good-good fight. Just a Aș început să dea înapoi Bătrânul i-a străbit puterea Avea de ține L-a prins pe gândite pe moșmea L-a în gheare l făcut I-a smus coroana de pe pletele lui Alde Punându-și pe frunte sie Urcă-te pe tron, fiule Și cere tuturor supușilor mări să-ți facă închinăciune să-l fie adus înainte Să-și plece fruntea mândră pe lespezi și să se roage de tine cu smerenie. Să-ți fie roabă și soție. Atâta numai că fata a fost dusă, am aflat chiar acum într-o cetate ferecată de pe țărm, știindu-se că tu nu poți viețui pe uscat. Optila a fost dusă de aici? Stai, stai, stai, fiule, nu te mânia. Nu-i totul pierdut. Privește aceste bobițe fermecate. Cine le înghite, chiar dacă este menit să vețuiască numai sub voate, poate trăi și pe uscat. Pe <gri> <gri> Toată urzeala împăratului de a o salva pe Heraclea, s-ar viși <grijinim> <grijinim> <grijinim> Și căpătând din clipa aceea puterea de a dietrui pe uscat ca și în apă, Balaurul s-a repezit pe țăruri. S-a cățărat pe înălțimea unde era cetatea și, doborând străjerii, Sfărâmând porțile de aramă, aprins-o pe Heraclea în Mai Numai că, în timpul cât pescarii, loviți de furia lui Tauctis, căzuseră sub ape, Duhul Nahado nu îi lăsase să se nece, ci îi luase sub ocrotirea lui. Voinicilor li se păruse că au fost prinși sub oaripă, aripă, erau însă în palma lui făcută căuș pe fundul mării. Aici nu vă mai poate ajunge mânia lui Tauctis." Nahado, eu nu cer întorare pentru mine." Știu foarte bine tot ce gândești." Vreau numai să aflu ce s-a întâmplat cu draga mea, cu Heraclea." Heraclea e prizoniera." Tauctis, cu ajutorul vrăjitoarei, adobând dobândit niște bobițe fermecate, cu care poate viețui pe uscat ca și în apă." Duh înțelept, duh puternic." Nu ai și tu cumva asemenea bobițe pe care înghețindu-le să pot lupta și eu sub ape, la fel ca pe pământ? Asemenea bobițe nu am, însă cunosc o taină Și pot să-ți dau putere pentru trei zile să viețuiești în apă, în văzduh și sub pământ atât cât să-l virui pe Tauctis Numai că la sfârșitul acestor trei zile trebuie să mori Mor, bucuros! Dacă voi izbuti să-i pedepsesc cum se convine și pe Balaur și pe vrăjitoare Și să o scap din gheara lor pe Heraclea O vei scăpa Și noi, noi cum vom ajuta luptă? Pe voi am să vă urc pe țărmuri Să așteptați cu arma în mână până se va ivi Balaurul Atunci să loviți Mai sunt pe țărmuri colibele noastre? Nu mai este nimic Numai pe un dâmb se află încă ruina cetății unde a stat ascunsă Heraclea și care va purta de astăzi înainte numele ei Pentru toate acestea își va primi balaurul pe deapsa? Și o va primi Ai, Acum să ne urcăm, să ne urcăm Grăbește-te, Nahado U George, coboară pe această scară Zăresc un care lucrează pe Nicovală cu un baros Că toate zilele oroi roiuri de scântei, Un paloș Paloșul este pentru tine Iar Nicovala, bătându-o cu palma O voi schimba într-un cal mândru Alb ca Cu frâu și zăbală de argint Și pene zburătoare la picioare Bunule Nahado Nici nu-mi vine să cred În calică de grad La semnul meu pământul se va deschide În te tem văzduh Lasă-ți calul să pască un întreg cu stele și să soarbă un iezer cu apă limpede ce se găsește acolo. Tauctis, blestemul lumii, nu va putea scăpa de brațul tău. Îți mulțumesc din inimă, Nahado. Nu ai decât trei zile pentru luptă. La sfârșitul acestor trei zile va trebui să mori. Le-au luptă cu balauul! Să-l apustit asupra noastră pe scarul! Un cal alb, un iPad și un palos de fond în mână! Fugi! Nu, nu! Nu vă temeți de el! Voi face eu o plajă! E frate într-un nu mai au putere! Pentru un șarpe Reputări Te trebuie Pescarul i-a tăiat capul vrăjitoarei Și l-a zvârlit departe Săriți după mine pe ferm săriți! Voi încerca să stăm de acolo! Zadarnic! Ja da Cum mai cine te urma? Îmi părți... să-mi din mare! Luptându-se, zgorge și tăuptiși! Dar aurul încearcă să fugă! Pe el! repediți cu grele și cuțite! Rusați-vă! mă Fruțați mă pescarilor și mă voi umple de aur și smaragde. de... Vruțați-mă ia Balaurul alergă și se sfârcolește, dar pescarul în urma lui îl tot lovește cu parușul. Balaurul se zvârle iarăși în mare, încearcă să se urce din nou pe țăr. Aici îl ajunge însă Gheorghe, temeinic, strobingul sub copitele calurilor. George, fie de mine! Nu mă răpune! Măi căi! De toate redele păcute! Hai să treci să trecăiești! Fii fără grijă! De ori de a ta lui Tautis! dintre cele trei capete! Ia legat bine lanțul și îl trage după el! În fondul mării! Abis în să rămâi în lânțui tău. Iar care s-a serat așa de tare. Nu mai fi ca a sfărîi de sare și s-a nu va lăsa să zicele îi puiă cărămile. Mai suferi de apûr. nu lăsa Dar Gheorghe nu mai era acolo El și alergase să-și dezlege din lanțurile grele iubita Gheorghe, Gheorghe, dragul meu Gheorghe Cumplit m-am temut că vei pieri Taupti s-a pierit și vrăjitoare Egea Din șerpilor nu mai trăiești niciunul. Nici bunicuțul meu El s-a sfârșit ca un viteaz. Vino în brațele mele se te sus Pe țărm Iată-te în afară de Nu Numai că din nenorociere Cele trei zile de ruite mie de nahadu Ca să te scapi iubito S-au sfârșit Cum? Prețul lor este moartea mea Rămâi cu bine Heraclea Pe George, Gheorghe Ori vom trăi împreună Ori vom închide ochii în aceeași clipă Gheorghe și Heraclea Fiți liniștiți am vrut numai să vă încerc tăria dragostei. Uniți-vă, aveți copii mulți și fiți fericiți. A urmat să înțelege nunta. A fost o nuntă care a durat 30 de zile, cu mare, mare veselie. La nuntă a luat parte și Nahado, cel puțin astfel povestesc bătrânii. Astfel se cântă în cântecele vechi. După aceea, vestea despre Gheorghe și lupta lui viitoare s-a răspândit în toată lumea. Iar de urcați pe unul dintre cele 5 dealuri numite Beștepe, Zăriți încă și astăzi cetatea Heracleia, arsă și ruinată de Tauctis. Iar jos, în mare, înlănțuit, se află balaurul. Când rănile îl prea tare, arse de sarea din apele întinse ale mării, Tauctis se zbuciumă și urlă, atunci marea se platină și saltă din adânc, rânjind cu colții ascuțiței stâncilor către corăbii. Vântul trezit din somn întinde aripi, zboară și el deasupra mării. Aceasta a fost o sândă dată în legendă lui Tauctis, care va trebui să-i spășească încă multe veacuri răutatea lui. Ați ascultat scenariul radiofonic Legenda Mării Negre de Alexandru Mitru au interpretat Rodica Suciu, Ioana Chomirtan, Nicolae Neamțu-Tonel, artist emerit, Ion Caramitru, Ion Henter, Ion Marinescu, Adrian Georgescu, Mircea Medianu, Mihai Dogaru, Ștefan Florescu, Pompiliu Rădulescu. Regia muzicală Ion Tomescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer Tatiana Andreici. Regia artistică, Paul Stratilat